Buda, pista 4 Aceeași atitudine l-a îndemnat să respingă deschis tipul de teorii care trebuie să fi însoțit practicile învățătorilor, să iogin. Lucru deloc răsurprinzător fiindcă, la urma urmelor, practicile meditative trebuie realizate în lumina unei teorii privitoare la scopul lor, la alcătuirea omului și la mediul său spiritual. Și dacă tehnicile dau greș, îndoiala va apăsa și asupra teoriilor. Nu știm firește ce reprezentau exact teoriile învățătorilor săi, dar putem fi destul de siguri că ele făceau parte din gândirea yoghinică upanișadică. Mai mult rezultă limpede din aceste discursuri în care Buddha atacă aceste teorii că ele aveau, din punctul său de vedere, câteva caracteristici comune. Erau toate teorii ale sinelui, în sanscrită Achtman. Chiar dacă termenul folosit pentru a desemna acest principiu, untric era diferit de la un sistem la altul. În dezbatere se afla doctrina specific ioghinică asupra cunoașterii, căci cunoașterea sinelui, propovăduită de aceste sisteme, era total diferită de alte tipuri de cunoaștere. Din punctul de vedere al ioginilor, cel care cunoaște sinele este tot una cu ceea ce este cunoscut sinele, ambele fiind, la rândul lor, tot una cu starea mentală a celui care cunoaște. O măsură a specificității doctrinei ioghinice este oferită de un exemplu contrastant luat din cunoașterea obișnuită cea a unui aurar. Asemenea exemple erau adesea folosite chiar de Buddha, căci ele purtau deja amprenta pragmatismului de care era impregnat spiritul său. În cazul în speță, e neîndoielnic că cel care cunoaște aurarul e în chip inerent diferit de ceea ce cunoaște. Ca meșteșugar și ca subiect cunoscător, el trebuie în chip limpede deosebit de cunoașterea pe care o are despre aur, despre proprietățile și folosințele lui sau despre măestria care îi îngăduie să prelucreze aurul. Chiar dacă am acceptat că n-ar fi un prea bun meseriaș fără cunoașterea pe care o deține, nu vom fi niciodată ispitiți în ordinea obișnuită a lucrurilor să spunem că el este tot una cu cunoașterea sa. Omul este una cunoașterea alta. După cum n-am fi ispitit să spunem că starea de spirit a aurarului este tot una cu aurarul însuși. El poate fi mânios și frământat, calm și ager, fără a înceta să fie aurar și iarăși nu putem confunda starea lui de spirit cu cunoașterea. Mânios sau calm, el este în continuare stăpân pe meșteșugul lui. În cazul aurarului, cel ce cunoaște, ceea ce este cunoscut și starea de spirit sunt în chip limpede deose lucruri deosebite, chiar dacă se află la oaltă în unul și același aurar. Cunoașterea euhinică, introspectiva a sinelui este însă altceva. Căci, mai întâi, în cunoașterea ioghinică, cel ce cunoaște este identic cu ceea ce este cunoscut. Sinele cu ies mare, ceea ce trebuie cunoscut, este tot una cu sinele cu ies mic, care cunoaște. Într-adevăr, textele opanișadice care declară asta nu fac deosebire între cele două sensuri ale sinelui. A te cunoaște pe tine înseamnă în sens ioghinic, a atinge sau a deveni propriul sine. Forța viziunii upanișarice rezită tocmai de aici, în faptul că martorul, subiectul cunoașterii, atinge o stare în care își este martor numai sieși. Este o viziune radical simplificată asupra săvârșite identități cu sine a sinelui. În el, sine, nu există diversitate. B, mare 4 roman, 4, 19. Pentru a realiza acest sine, Ioghinul trebuie doar să se întoarcă în lăuntru asupra lui însuși. Dar această radicală simplificare are și alte consecințe, întrucât nu există dualitate între cel care percepe și ceea ce este perceput, nu există în lăuntru sinelui nici calități perceptibile sau analizabile, b 4 Roman 413 dacă, de pildă, ceea ce trebuie realizat prin meditație este sinele ca beatitudine meditative, una din formele opanișadice, atunci sinele este, din punctul de vedere al celui care meditează, identic cu beatitudinea. Beatitudinea nu poate fi despărțită deosebite de sine. Sau încă, dacă sinele ce trebuie realizat este sinele fără calități, în termeni budiști, o sferă a meditației, nu există stare mentală fără calități separată de sine, căci în sine nu există nicio diversitate. Din perspectivă ioghinică, faptul este plauzibil căci în stările meditative desăvârșite, yoginul poate resimți tocmai această senzație de a deveni un obiect de meditație, această simplificare totală a experienței. Mai mult, o asemenea experiență de simplificare radicală implică totodată imoabilitatea sinelui, căci având o unitate atât de desăvârșită, sinele nu poate fi gândit ca fiind schimbător, pierzând calități vechi și dobândind altele noi. Într-adevăr, prin chiar definiția sa, sinele fără calități nu poate apărea ca aflându-se în schimbare. Iar a spune imuabil înseamnă a spune etern. Răspunsul dat de Buda la toate acestea a fost că, tocmai fiindcă asemenea stări meditative încetează câteodată, ele nu pot fi eterne. Pentru omul aflat în meditație însă, întărit de convingerea că ceea ce caută e etern, experiența însă și a stabilității și simplității trăită în meditație este o confirmare a eternității. Experiența confirmă de asemenea convingerea că acest sine etern, imuabil, de o simplitate radicală, se află dincolo de lumea cauzelor și efectelor, e necreat, nenăscut. B mare roman 420. El nu poate fi analizat, descompus în părți componente. B mare roman 413. Celui care meditează sinele i-ar apărea drept atot cuprinzătoare și nediferențiată temelia universului, Brahman. Pe scurt, sinele este o totalitate eternă, fără fisură, identic cu sine, aflat dincolo de aparențe fenomenale și neanalizabil, putând fi totuși realizat și cunoscut prin meditație ioghinică. Această viziune ioghinică era puternică și convingătoare, pe semne tocmai fiindcă și-a coroit drum prin întreaga diversitate și confuzie potențială a experienței cotidiene, oferind totodată o perspectivă extrem de simplă asupra realității ultime. Oricare dintre trăsăturile caracteristice ale viziunii, experiența meditației profunde, întrebarea privitoare la ce se află dincolo de dureroasa lumea aparențelor sau natura cunoașterii sinelui, trimite inexorabil către fiecare din celelalte trăsături. nu de mirare că, în ciuda eforturilor lui Buddha, cariera viziunii eoghinicei a continuat și s-a amplificat în India hindusă. Pe de altă parte, în dată ce un firc de subțire din ea e desclăcit, restul urmează cu repeziciune. Pentru a reface modul în care, cu judecata sa pragmatică asupra meditației, a respins Buddha teoriile despre sine, vom apela la un discurs în care el răspunde la întrebările ascetului Pothapahda, de mare un roman, 185 și următoarele. Să începem cu firul experienței meditației profunde. Dacă cel aflat în meditație este în stare să vadă închip chip sinele, cunoscându se poate pune întrebarea și a fost pusă de Pahda? dacă starea mentală a meditației profunde se ivește mai întâi și abia apoi apare cunoașterea sinelui. Dacă mai întâi apare cunoașterea sinelui și apoi starea mentală sau dacă ele sunt simultane. Cu alte cuvinte, se putea oare aștepta pothapahda să atingă o anumită stare meditativă și apoi să se întoarcă asupra sinelui sau atingerea stării mentale ar fi condus în chip automat la atingerea sinelui? Răspunsul dat de Buddha e foarte plauzibil. Mai întâi se ivește o anumită conștiință sau stare mentală și apoi se ivește cunoașterea asociată acestei conștiințe. Se face auzit aici pragmatismul lui Buddha în privința problemei meditației, că cel care meditează în urma unei exerciții pentru atingerea acestei conștiințe știe că o asemenea conștiință se ivește în mine ca urmare a anumitor condiții. Habilitatea practică a celui care meditează constă în stăpânirea cauzelor și condițiilor în din sine însuși care dau naștere unor stări de conștiință din cele mai pure. Pe această realizare și pe cunoașterea practică a psihologiei introspective, ce este asociată, se sprijină eventuala cunoaștere a sinelui. Se vede de aici că, până și învățații yogini, se puteau da de gol astfel, căci la urma urmelor, în orice sistem meditativ, există foarte mult exercițiu și foarte multă tehnică, după cum există și sfaturi practice odată cu ele. Dar îndată ce se acceptă acest fapt, întregul sistem al eoghinilor se surpă, fiindcă din această perspectivă, esențialmente practică, starea de meditație determinată și condiționată de exercițiul eoghinic nu poate fi echivalentă cu sinele nedeterminat, nenăscut și neanalizabil. Starea însă și este perfect analizabilă și închip limpede determinată de ceva. Buddha continuă să depene în cadrul discursului implicațiile acestui pragmatism. Pothapahda pune altă întrebare. Conștiința și starea mentală sunt tot una cu sinele sau sinele și conștiința sunt două lucruri diferite? La această întrebare Buddha răspunde cu o alta. Ce este sinele în care declar că crezi? Înțelesul întrebării sale rezidă în aceea că, deși din punctul său de vedere, forma de bază a teoriilor privitoare la sine era aceeași, existau evident mai multe variante ale teoriei. Teorii diferite își puteau plasa versiunea proprie asupra sinelui în peisaje spirituale foarte diferite, după cum o teorie putea conține o învățătură despre mulți alți sine, din ce în ce mai puri, culminând cu un sine final. Potha Pahda a răspuns mai întâi astfel. Cred într-un sine material, având o formă specifică, alcătuit din patru elemente și hrănindu-se cu hrană în stare solidă. Iar Buddha a replicat. Dacă ar exista un asemenea sine material, starea mentală și sinele ar fi două lucruri diferite. Căci chiar dacă acceptăm existența unei asemenea sine, anumite stări se vor naște, iar altele vor dispărea. Apoi, când pot, hapahda a schimbat direcția argumentării, propunând mai întâi un sine alcătuit doar din conștiință, Buda și-a reiterat argumentul. Sinele astfel alcătuit e una, iar starea mentală e alta. Motivul este foarte limpede. Potrivit definiției yoghinice, sinele, fie că e material, imaterial sau alcătuit din conștiință, trebuie să fie etern, neschimbător și independent de cauzele și condițiile care acționează în lume. Este însă un lucru care ține de experiența meditației faptul că stările de conștiință vin și se duc din motive pe care însuși cel aflat în meditație le poate înțelege și, într-o oarecare măsură, controla. Astfel, dacă există ceva etern, acest ceva nu poate fi totuna cu stările de conștiință diferite prin urmare de sinele etern. În judecata sa, Buddha s-a sprijinit pe utilizarea unui cuvânt pe care l-a preluat în vocabularul său însușindu l Înțelesul original al cuvântului, Sankhata, este aproximativ acela de pregătit sau alcătuit. El acoperă însă un spectru ceva mai larg, având de fapt două accepțiuni care interesează aici. Voit sau intenționat pe de o parte și pe de altă parte determinat sau condiționat. Stările meditative sunt sanghata. Ele sunt atinse prin voință sau intenția celui care meditează, ceea ce înseamnă că sunt totodată determinate și condiționate pot fi puse pe seama anumitor cauze premergătoare și depinde de anumite condiții simultane ce trebuie îndeplinite. Ca atare, ele nu sunt câtuși de puțin și nici independente de împrejurări. Se poate face speculația că investigația purtată de Buda asupra meditației și asupra sinelui în vremea întâlnirii sale cu învățați yogini s-a oprit aici. În învățătura lui ulterioară însă, Buda duce mult mai departe de teoriilor, ba chiar o duce atât de departe încât avea să o respingă în întregime și să propună în locul ei doctrina specific budistă a non-sinelui, a inexistența existența unui sine etern și independent, atât în conștiința obișnuită cât și în stările meditative sau oriunde altundeva. Doctrina perfect integrată cu celelalte idei ale sale privind potrivă etica și psihologia. În perspectiva pe care o va adopta la maturitate, sinele etern nu poate fi cunoscut deloc, iar cei ce cred în el sunt asemuiți unui om care spune că e îndrăgostit de cea mai frumoasă femeie din lume, dar nu este în stare să spună cum o cheamă, din ce familie face parte sau cum arată. De mare, un roman 193. Acest sine etern e, cu alte cuvinte, un produs al speculației, al experienței meditative rău înțelese sau făcute după ureche. Buda era dispus să accepte existența unui sine, folosirea lui cu sâmi mic este aici foarte potrivită, dar acest sine nu era altceva decât un termen acceptat, un fel de a spune o denumire de rutină, o desemnare practică. De mare, 1 Roman 202 Poți foarte bine să spui, disciplinează-ți sinele sau cunoaște-ți sinele, fără să presupui prin asta existența unei entități eterne. Buddha a făcut aici o analogie cu laptele. Acesta poate deveni lapte acru, apoi smântână și, în sfârșit, unt, dar n-are niciun rost să vorbim de o entitate neschimbătoare, laptitatea, care ar persista în cursul acestor prefaceri. Laptele este lapte, iar untul este unt și nimic altceva. Savantul britanic T.W. Rice Davids prezintă lucrurile astfel. Atunci când schimbarea, în alcătuirea unei individualități, a atins un anumit punct, E potrivit să-i se schimbe denumirea, numele sub care este cunoscută respectiva individualitate, așa cum se întâmplă cu produsele laptelui de vacă. Termenul abstract e încă doar o comodă formă de exprimare. N-a existat nicio clipă vreo individualitate înțeleasă ca entitate separată. Astfel când spunem azi mă simt de parcă aș fi atom, facem de fapt aluzie la un adevăr important privitor la natura mamă. Doctrina expusă mai sus e dificilă și curajoasă, că cea conducea prin ținuturi nesrăbătute vreodată de cei care se dedicau meditației în vremea lui Buddha. O primă dificultate este aceea simplei înțelegeri conceptuale. Când Buddha a mers mai departe dezvoltând o nouă metodă de meditație, aceasta a vizat analiza detaliată a sinelui cu S-mic al celui care meditează. Prin ea se poate vedea din ce anume era alcătuit acest sine, ce cauze premărgătoare și ce condiții simultane îl subîntindeau. În detaliu, doctrina este de o extraordinară complexitate, dar prin principiul ei, fundamental, e simplu. Așa cum laptele se preface treptat, sinele a cărui experiență o încercăm se schimbă continuu din motive determinate. Totuși, dificultatea reală nu vine dinspre înțelegerea conceptuală, ci dinspre acceptarea afectivă. Oricine se poate întreba îngrijorat, cum mi se poate cere mie, care am un asemenea simț al lui să accept că nu am un sine? Răsunsul conceptual este că ai un sine, dar nu unul etern. Important e însă răspunsul afectiv, întrucât cei care încercau să atingă sau să cunoască un sine etern și neschimbător erau în viziunea lui Buddha condamnați la eșec. Doctrina sinelui reprezenta o chemare la suferințe ulterioare. Doctrina sinelui etern nu e altceva decât o senzație, o dureroasă zbatere a acelor venerabili așceți și brahmani care nici nu știu, nici nu înțeleg și care au căzut victimă dorinței ca acest sine să existe. De mare, 1 roman, 40, liniuță 1. Astfel, a părăsi această doctrină înseamnă a părăsi o sursă potențială de frustare. Tonalitatea afectivă a învățăturii non-sinelui era aceea a detașării calme și eliberate de suferință. O eliberare care trecea dincolo de strădaniile frustate ale celor ce se mișcau în jurul sinelui ca un câine legat de un par. M mare, doi roman, 232, liniuță 3. Să ne întoarcem însă deocamdată la momentul în care Buddha și-a dat seama că sistemele yoginice de meditație conduceau prin chiar natura lor la stări de conștiință tranzitorii diferite de țelul lor declarat sinele etern. Două consecințe decur din această concluzie. Cea de întâi este că, de fapt, nu există un sine etern și aceasta e calea pe care a adoptat-o în final Buddha. Cealaltă consecință este că sinele există, dar nu poate fi atins prin metode yoginice. El poate fi totuși realizat printr-o altă metodă aflată la îndemână, metoda mortificării și a ascetismului extrem de cunoscută prin intermediul jainismului. Din această perspectivă, principiul etern existent în individ numit jiva, viață sau suflet, este înlățuit de lumea suferinței ca urmare a păcatelor comise în viețile anterioare, iar aceste efecte se lipesc de suflet ca murdăria. Ferindu-se să comită alte păcate, omul previne apariția altor înlățâiri de lumea suferinței, iar prin mortificări și penitențe voluntare risipește efectele păcatelor anterioare depuse de suflet, astfel încât acesta din urmă se înalță până la beatitudine și veșnică eliberare de durere. Nu e nevoie aici de meditație și nici de cunoaștere introspectivă, deși teoria susținea pe semne cu adevărat, pe linie jainistă, că cunoașterea, în fapt știința, va rezulta în chip miraculos din îndeplinirea acestor practici aștetice. Deci, după ce l-a părăsit pe învățatul yogin Udaka Rahmaputa, Buddha s-a dedicat automortificării, discursurile canonice nu lasă nicio îndoială cu privire la eforturile sale în această direcție. Și-a oprit complet respirația, astfel că sufiuri crâncene răvășeau mintea, sufiuri crâncene mi se răsuceau în vintre, așa cum un măcelar iscusit răsucește tăișul cuțitului în vintre ale boului. E mare, 1 Roman, 244 Zeitățile care treceau pe acolo îl credeau mort, apoi a renunțat să mai mănânce și pumnul de grăunțe pe care le înghițea zilnic, astfel că și spinării ieșea prin piele ca o funie întinsă, coastele se vedeau precum căpriorii unui staul vechi fără acoperiș, iar lumina ochilor înfundați în orbite părea licărirea stinsă dintr-un puț adânc. M Mare 1 Roman 245 Trecătorii îi luau dreptul negru, între atât practicile ascetice îi schimbase răculoarea alba a pielii. La capătul acestor cazne, Buda a ajuns la concluzia că niciun ascet și niciun brahman, oricâte experiențe dureroase, sfâșietoare sau răscolitoare, ar fi încercat în trecut, prezent sau viitor, nu le va depăși pe ale sale. M Mare 1 Roman 246 el a ajuns însă totodată la concluzia că, prin aceste istovitoare cazne, n-am depășit nici cu un deget starea obișnuită a omului către o culme a cunoașterii și a viziunii pe potriva celor care sunt nobil cu adevărat, din punct de vedere spiritual. Sau, cu alte cuvinte, singurul rezultat la care ajunsese erau coasele ieșite prin piele. Trebuie să existe o altă cale către înțelepciune. În relatarea tradițională, această concluzie l-a condus pe Buda în pragul trezirii. Pe noi însă ne punem fața unor serioase dificultăți privitoare la interpretarea izvoarelor. Căci, pe de o parte, din relatarea respectivă, Buda pare să fie atins într-o perioadă relativ scurtă de timp, cunoașterea izbăvitoare, certitudinea că nașterea e abolită, viața așetului s-a încheiat, ceea ce trebuie făcut a fost făcut. E Mare 1 Roman 249 Într-adevăr, se consideră că trezirea a avut loc într-o singură noapte. Cu toate acestea, e limpede acum că drumul parcurs de Buda până la trezire a fost lung și complicat, un proces în cursul căruia el s-a schimbat treptat prin practici variate și a elaborat o viziune acceptabilă asupra lui însuși și asupra lumii. Lucrul a fost recunoscut în alte discursuri. În tocmai cum oceanul s-a înălțat treptat și coboară treptat, liniștindu-se, fără o bruscă prăbușire, în învățătura aceasta, exercițiul, practica și calea urmată sunt treptate, fără o bruscă pătrundere a cunoașterii. Amare, 4 Roman, 200, 1 Cum putem rezolva această contradicție? Mai întâi trebuie să acceptăm că relatările pur biografice sunt rezumate. Ele sunt povestiri care se desfășoară foarte rapid. Substanța lor nu trebuie să fie exclusiv istorică, ci și o sursă de inspirație pentru discipulii de mai târziu, astfel că erau încadrate într-un interval de timp ușor de cuprins, aveau tensiune dramatică. Prin urmare, chiar dacă acceptăm că trezirea înțeleasă ca moment al certitudinii lui Buddha că se află pe calea cea bună, a avut într-adevăr loc în spațiul unei singure nopți, certitudinea însăși era rezultatul unui proces îndelungat, iar elaborarea implicațiilor sale a sporit această durată. În relatarea tradițională, realizând lipsa de noima așetismului extrem, Buda a acceptat un așetism relativ sever, dar unul care evita extremele complacerii senzoriale sau automortificării. Curând, el avea să numească acest aștetism măsurat calea de mișloc. și a amintit de asemenea vremea în care, copil fiind, șezuse supun măceș în timp ce tatăl său lucra pe câmp. Cu acel prilej, el a ajuns la acea din absorbire, însoțită de gânduri întâmplătoare și concrete, de bucuria trupului și de plăcere mentală născută din singurătate, recunoscând că asta ar putea fi calea către trezire. E mare 1 Roman 246 Relatarea face doar indirect aluzie la realizările meditative neobișnuite ale lui Buddha. Realizările constau, pe de o parte, din pragmatismul său în chestiunea meditației, pragmatism ce-i devenise deja obișnuit din concentrarea asupra celor pe care le putea cunoaște în și prin sine însuși. Pe de altă parte, constau din înclinația sa sporită pentru analiză și critică fiindcă, în ciuda respingerii doctrinelor yoghinice, el a continuat să cultive cunoașterea stărilor mentale și fizice, o cunoaștere ce apăruseră în tehnicile psihice ale yoghinilor. Dacă era cu neputință să găsești o entitate durabilă, un sine cu S mare, prin aceste experiențe tranzitorii și dincolo de ele, era posibil măcar să capeți o înțelegere mai adâncă a naturii, acestor procese psihofizice evanescente. Era vorba aici de lucruri ce puteau fi cunoscute și înțelese nemișlocit. și asupra acestor procese și-a îndreptat Buda întreaga sa putere de concentrare și neobosita sa curiozitate. Căci dacă nu putea afla sinele, putea măcar afla eliberarea. Din aceste strădanii a luat naștere o experiență meditativă aparte, diferită de cea practicată de yogini căci preocuparea pentru experiența nemișlocită necesită nu doar putere de concentrare, ci și un soi de atenție și o stăpânire de sine, prin care Buda putea înțelege ce se întâmpla în cugetul și în trupul său. Și, într-adevăr, discursurile sale de maturitate aveau să se concentreze tocmai asupra acestor calități, atenția și stăpânirea de sine. Discursurile pretindeau capacitatea de a cunoaște, aici și acum, cu deplină luciditate, propriile stări lăuntrice și exterioare, ca și, prin extensie, experiențele analoge ale altora. Textul cel mai important pentru instruirea discipolilor aveau să fie marele discurs asupra temeiurilor atenției de Mare, 2 Roman, 290 și următoarele, iar temeiurile erau aici percepția calmă, clară și nemijlocită de către el însuși a trupului, senzațiilor, stării și gândurile celui care meditează. O asemenea percepție vie presupunea, într-o oarecare măsură, impasibilitatea și unidirecționalitatea absorbirilor, pretinzând însă în același timp conștiința clară a celei mai neînsemnate percepții. Accentul pus pe introspecția veșnic trează și vie, ca și dezvoltarea ulterioară a acestor tehnici, reprezintă singurele contribuții aduse de Buda tehnicilor de meditație. Din concluziile rezultate din această introspecție avea să izvorască trezirea. Cum e cu putință să privești obiectiv și să-ți analizezi propriile percepții și atitudini nemişlocite? Strădania de a privi patimile fără patimă, de pildă, nu va distruge oare chiar obiectul observat? Răspunsul la aceste întrebări se găsește în drumul parcurs prin exercițiile de meditație, la care Buddha se supusese deja în cursul căutărilor sale, chiar dacă nu în chip sistematic. Urmărind a aștetismul și rezultatele practicilor meditative, Buddha s-a constrâns în repetate rândul să ignore acele senzații și porniri care se manifestă în mod obișnuit prin acțiuni și reacții, îndepărtându-l astfel de țelul său. A nesocotit foamea și seta care l-a chinuit în timpul postului, cum a nesocotit și suferințele trupului și rătăcirile minții ce însoțesc meditația prelungită și încordată. Efectul unor asemenea constrângeri nu este, cum atestă cei ce practică astăzi meditația, doar acela de a atinge o stare de liniște susceptibilă, de a fi reprodusă, ci și acela de a înfrânge obișnuințe vechi, automate și inconștiente. În mod obișnuit, oamenii își întrerup postul pentru a mânca sau schimbă poziția corpului atunci când ea devine prea incomodă, Hașetul însă nu procedează așa. Ca să avem o idee despre această meditație, să facem o experiență. Să ne așezăm într-un scaun cât mai comod, în cea mai comodă poziție și să încercăm să rămânem timp de o oră nemișcați. Budismul prezice că în câteva minute ne va veni să ne scărpinăm la nas, să ne pocnim degetele, să ne mișcăm un picior. Ce-ar fi dacă cineva ar putea privi aceste impulsuri cum vin și se duc fără să facă nicio mișcare? Dar asta nu înseamnă că pornirea de a da curs acestor nevoi dispare. Ea nu dispare sau cel puțin nu dispare de tot. În cazul celui aflat în meditație, pornirea nu e a chipul unei reacții. El e calm, spiritul lui e îngăduitor, ca manania. Temporar, el poate nesocoti complet aceste porniri, așa cum se întâmplă când se află într-o absorbire, dar relația sa obișnuită față de porniri este și ea modificată, căci poate acum să le dea curs în mod rațional mai degrabă decât în mod automat. Mai mult încă, tocmai fiindcă asemenea senzații și porniri nu dispar, el poate hotărât să practice atenția concentrată, întemeiată ferm pe impasibilitatea sa, devenită obișnuință, pentru a-și observa și a-și analiza senzațiile și pornirile. În timp ce oamenii obișnuiți, lipsiți de practica meditației, pot contempla în chip pur senzațiile dureroase sau plăcute, ca și pornirile și emoțiile ce le însoțesc, doar când acestea au trecut în amintire, omul aflat în meditație învață să o facă în chip nemișlocit, în chiar momentul survenirilor. S-ar putea să fie vorba aici de faptul că, în urma unei îndelungate practici, ascetul care meditează își percepe durerile, plăcerile și nevoile ca fiind mai puțin mușcătoare și mai puțin urgente, dar asta nu le schimbă esența. Oricum, el se poate folosi de memorie ca și de observarea celorlalți pentru a obține confirmarea că ceea ce observă la emoțiile sale relativ controlate trebuie să fie adevărat și cu privire la emoții mai puțin controlate. Noua formă de meditație avea să fie numită viziune lăuntrică, Sanah. Ea reprezintă metoda experimentală a lui Buddha, modul său de a culege informații asupra stării prezente a trupului și spiritului său, informații pe baza cărora avea să se înalțe analiza budistă a condiției umane. Capitolul 4. Trezirea în țările budiste se crede că trezirea s-a petrecut în răstimpul unei singure nopți cu lună plină, din luna Vesakha, potrivit calendarului lunar aprilie-mai în calendarul nostru, în vreme ce Buddha ședea sub un imens copac bodhi ficus religiosus.